فان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه وممن وَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ صَدَقُوا سُورَةُ النِّسَاءِ 25 اوه <دوئی> میسار شروع شو و <شیوہ> تاټون آیات نا او پای کې <کی> نه <نوع> احکام <coughs> اول تا او له حکم تا او مراو ته په اعداد حقوق او زم حکم راییت ته چې تاسو مشران تابعدار یو کې او دریم حکمو بیا 71 کې چې کله تاسو اتفاق راغلي አስፈላጊه غلې قدیمه صلیده پر جهاد وکړي اريه حکم پس منافقان او احوال ذکر شډیر هريله زجرو جدي خلک د جهاد نه پاتیکي تسلورم حکم ذکر کوي چې جهاد کوي خو احتیاط کوي تاسو لينکار اخلي او رختایي مو کوي کژنه <سنجز> چې مسلمان دنا د الله سره قتل شي هغه خدای شتدم سانلا خدای باندې قتل شي د غیبیہ کې کفاری هغه زده کی و ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ندی جایز ایسی او مومن مسلمان لا چې قتل کی بل مومن مسلمان نارینا و زنانا دوارا مراد دیو قرآن اکثر خطاب او بحث در ناریناو کئی او زنانا و سرطابی اللہ خطاعن اللہ استثنان دیو سر کلام کې تناقض راځي مخکې وی جن دي چې یو مسلمان لر چې بل قتل کوي الا حتا ان ما نذا چې په خطا یې سره جایز دي ندي ته ولیکن ما نا سره ویل شي الا په ما نذا ولیکن سره دي حق دې انسان ناپا نا په هتاي سره قتل او شي دغه حکم الله ذکر کوي دا د مخک کلام نه منقطع وي انقطاعي بګي او دا برازي پډيرو زيونو کې سورې جن کې ایلا بماند لیکن سری نمخ کی سردی تعلق نئی دا مستقل کلام شروع شی ایلا خطا ان لیکن که خطا حطا سر قتل کی نا بیال خبر داری حکم جدا داری قتل خطا یوسو قسمون بیانی <تصفح> اول قسم اغادی چیر مسلمان قتل شو ذبل مسلمان د لاسنا په خپل ملک کې په اسلام کې نو دیو د هغه pore واس کې یو غلام وینځومه زديو کفاره به ور کوي د باندې ذوال لازم دی اوکر <سؤال> جسر مسلمان امو او پدار اسلام کی چې چی او امن و تحاصل ایمان دو بل امن و تحاصل او دار دو جنا او چاچی قتل کو او مسلمان پا خطایا سرام پتحریر و رقبت فعلیه خبر مقدم پس لازم دی پدبان دیزاد اول دیو غلام او چه مومنوی ده که ده ایک سخ ده قتل خبره ده نو رقبه مقیده کڑا پا قید ده ایمان سران که غلامی یکوینزه نوس رقبه نوم ده جور شویده نوس رقبه نوم ده جور شویده قلبه کڑی پا ده که نمراد بطه بدی دې کې قید راغلې نو دلته کې وو مقيدي نور دې کې په کفاراتو کې په زهار کې هغه کې وسره نشته نو نبي هغه کې مطلق کفارات آزاد رقبا آزاد الغاړي مؤمن یو که غير مؤمن د ګاړي کې مطلق دي او دا مقيد دي دا اصول دي چې مطلق او په خپل اطلاق پرې خورې شي چې زواتو کې خبر وي وضعیت مسلمت او دیت بور کئ چې حواله شي به الهلی مقتول خلل اهمر شو دیت بچاله ور کئ دا وارسان ولا الهلی دا وارسان ته وسپارل شي چې هغه په مالوالو باندې خپل خپل مناسبو کم چې تجارت واله خلق ان پاري د اشرفونو زر اشرف ایوي د دراحمنه لس زر درهمو پوخانوالو باندې سلو خانو جزای جزای حسابو پکې الا هم همګر کچر هغه وارسان د مقتول معافيو کی اوی معافيو کی جمنه ضیعت ناخلو ولی ارنګ چي بس یز خلقو خبرونه یی او یری دو, دو چي غوخه خرسکلی معافيو بار حال چي بس بیا وضیت نا استیشن قرانم دیتا ڈیر ترغیب ورکی ہو لیوی بیزاوی ہو لیوی چدلتا کہ عفا لفظ پکار چلانی آفو <coughs> سمی العفو انہا صدقتن عفو تے صدقنم کے خود حصن علی تا اللہ خلق قدی باندی تیزی چکوارے مافی کوئے وتنبيهن علی فضلیہی او شهر کې جمافی کول د سیده لکه خیرات کولو ائې صدقوی وي د وافی پزای باندې قسم یو که سم شو چې مسلمانو پداره اسلام کېو خطا یې سره قتل شو نه پاږي قاتل باندې اومذیت ته کفاره ده دو هم قسم ذکر کړي کی مسلمانو کو پدار هرک کې اوسېدو کافر په ملک کېو ناغه تا هو سر ایمان امن شتا او زدار امن وته او دې چې دلاس نہ قتل شو په خطایبان باندې مسلمان دلاس نه نو بس هغه باندې وسيرو کفاره راځي وینځه غلم بازادي ذيات پینشتا فین کان من قوم عدو لكم کو چر وو دغه صلی الله علیه و آله قوم کی اسی دن کې چاستا او دشمنان دار حرب وهو مؤمنن اولی په مسلمانو فتحرير رقبتن مؤمنا ولعزم دی پدی قاتل وان دی ازاده اول دی او غلام مؤمن اویت ته شه تفسیرین ذکر کئدل تکي قرطبي سقطت ديه تو لو وجهه ني احدهم المقتول كفارن ديه زګه ساقت شو چې ده د عمل ديه چاله ور کوي المقتول اولياء ولا ناخود کوفر ملک دین او ټول کافرانی صاحبېږي فل يسحو ان تدفع اليهم نمشي ور کولې ولي فَيَتَّقُوا اغي په مضبوط شي چې دمال ال تلور شي د هر حرب تنو په مضبوط شي نه دی وژن ساکت شي او زم د دیوژن چې نحرمه هذا الذي لم يهاجر قلیلۃن دې چې مسلمانو او دې په کافرو کې اوسېده عدد عزت کمو کنا <تصفح> اماني یې کمو کنا ځکه شی په لازم شوبل نا درېم تر سم ذکر کئ د هغه کافر چې کافرو خو لیکن زیمه دلته قبول کړو مسلمانانو يهودي او عيسايو مسلمانانو سره ودې اوسه زدي ولا امن ورکړيو دي ته اهل او يمو عاهدو د ديو تاریخي میند کې وعده شوی او دید چاد اللہ سن قتل شو نو با دیت ورکیم با کفاری و اینکانا من قوم بینکم با بین امیساقون کچری وو دوا قتل شوی صلی داغی قومنا چکاپرانو خستاسو داغی میند که کې نزیمی امعاہد تن امراد دی فدیت ام مسلمتن په دی پدباندی چی دیت بور کئی چه به حواله شوي له اهلي اهل احل وارثانو ذاته وتحرير رقبه المؤمنه او ذا ذي او غلام مومن ضروري لازمي ارتبي امي هذا في والمعاهد دا چا دي چيو له مون غامن ور کلو دل توسيدو ایا زمون غوداریم کې وعده و چې نو و تاسو مونږ تاسو وای او یقتلوا خطئا وتجب الدیهه والكفاره دوړ الله دې مزاوی فحکمو حکم المسلمینا د دې زميو معاهد حکم پښانو مسلمانانو شو فیوجب الكفاره والدیهه څنګه قوم مسلمان په حق کې دوارون دلته کې بومي تاسو ما داریکم وی او فيه دلیل على ان ديهت الزميه قضيه المسلم چته زيمي او د مسلمان ديهت یو شانته دي او د بیان شو دي چې د قتل خطا فمل لم یجد و او غلام لکدی وخه ناغه بیا کفاره په صباندیا داکی قصيام شاراینې متتابیاینې لازم دی په دبان دی دوه میاشتې ورځې زګه سره تی نه پکتاه زرقتل شو ټیک زه بس خیال نو صدقی قتل شنو اغلام اوین زنشتا ده و دو میاشت رو جی نسی بس قتل ویلی دو سکا په عرص بانده و کپو وصل بانده و یا پچا بانده گار ورخیجاو دو هم پاگی که رازی کنو دو میاشت متطابقه نی دې کې وایي نه کوي پر لپسې مرض هم مرز او زر خدان لشه هغه پارس کیک نه یاګه فرز کنا نه نو تنا نو وي دلسن سو قتل شی او په خطا یې سراवत و میشت روجی نسی غریوب یې ماری راضی کنا وخیر دې اخوذ الله طرف نزا توبہ من اللہ یہ دا رحمت او مهربانی د الله طرفنا چې زمره لوی ګنا نه پذې خلاص کړې وکأن الله من حکیما و یقینن الله ډېر لوی علم او حکمتوالده د قتل ذکرونو عامدان قصدان قتل وکي ذکر کو چدا خدایږي قتل حکم او چې خطا یې سرو حکم قتل چې قصد نه آمدنی دا غي حکمدانه دي هغه کفاري نشتا نه وګي هغه کې هوا قصاص دې په دنیا کې چې موږ کې بقره کې ذکر شهو هغه حکم دنیاویو او دلته حکم اخروی بیان دي چې فرد کا قصاص ختم را نه کوي قصص ته وانهسته شو ابيدا اخرت حكم ذکر کوي امي يتل مؤمنم متعمدا اغه جاج قتل کوي یو مسلمان فقصران وجزا او جهنم سزا دغه جهنم دي خالدا پیا همیشه په جهنم کې وغضب الله الله په زبان غضب کړی او لعنهو الله په زبان لعنت کړی وه د له وازاب نازوی امام او ته یې ار کړی د زذ پر عذاب ډیر لوی وګونه په زبان دی په دمر عذابونو را جمع کړو خلودیه پکې موي یو هو متزله دي ای خداندا دلیلونه ګوري قران کې قدغیزه قدغیزه چې بغیر د کفر او شرک نه لوی ګناځ او ګنا هغه مر جهنم کې قتل شو او زنا شو کبایر نریقیزه نریزه سيته نه ځان له دلیل نسی کنه یو ګوراته دلته هنری وی چې خالذن فیا غضب الله علی نور سوا تداو کافروی سپر اخشو زمون غالو سنت ول جماعت جواب داري چې دا خو الله زورن اور کوي دا قتل الله پنيز باندې ډیر عظيم جرم دی نو زورن اور کوي چې دا خلق قتلونه کې دنیا کې دا په زجر باندې حملی اکثر ادویم جواب عام مفسرین کوي مداری کوي من یقت المومن متعمدن ای قاسدن قتله لی ایمانی مومننی و سروی لی ذکر قتل کو چدد دا ایمانی بدی شو دا کفر شو چستا ایمان بد شي کفر شو او قتل له مستحلا لقتل هي اېداسه قتل کو چې دغه قتل وته جائز کاریزم و کفرن غم کفر شو مړه کافر زپاره او خامخه خلود شته کنه دګور اق سرچ سو قتل کی او تپوست نه کې چې دغه ډیر ظلم وکه وینا خلق مت اخلاص کو خلق ت تنگ ور ډیر ظالم ور ډیر ایمالا بالذی سزا نرا کی زکه ما ز یو ظالم نه خلق خلاص کو مستا کار دے زده په حقیقت کې دا قتل جائز ګڼي کنا دې کفر ته وته رزق الله ذم رغظ بنا <خصف> دی دیکی ذکر کرل او بلی جواب کې امام بغوی مدارکم داتول چی دا خواللہ سزا ذکر کی قانون بیانی چې دا اغا سری چی قصدنی مسلمان قتل کرلی نو دا اغا سزا په قانون کې دا دا وس قال له اولورقيق نه اور کیا خدا غو خدا قرتب وی وئی معنی ہو هاذا جزاؤه ان جزاؤه دادعوس زادک الله ولا چر سوزاورکی کنا ولکنو ان شاء حد به و ان شاء غفر له بکرمیہی व्यापل یا خو بزاسره په دنیا کې قصاص شي نو بس ختمه شو او که قصاص نه وي نو الله بوته بخنو کې په خپل کرامه او فضل سره فینو يغفر لمن يشاء الله بخنه کوي کنه مدارکم وی قال عليه السلام اي نبی عليه السلام ویلو جهزا جزاء ان جازا هو ده سزا دا کچللې ولا ورکی واخذ الله خپل خوخه چاله به ور کوي چاله نو چې بس چا قتل کو نه جوړ دا به جاری کیږي نه د قانون ذکر کو او د دفاع ذکر کړه چې دا به د افاده ده ماذا سلو رحم حکمو احکام سلطانیو احتیاط فی قتل وینظم حکم ذکر کوي اصلاح دنیا جہر عبادت کی نیت ضروری کنا اللہ دا رضا په جہاد کې به نیت کوي صحیح نیتو یا یو الزینا امن او ایمان او الا اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلجتا او سفر کوي اللہ په کې په جہاد کې فتبینو ډیر تحقیق کوي ډیر سوچ او فکر نکارخلی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ عَلْقَى إِلَيْكُمَ السَّلَامَةً موائی اغَجَتَان چطاستے سلامو کو یہ کلیموی چلا الٰہ الا اللہ اثر ادا غینت تاثب ورشی چلست مومنا تو مسلمان نہیں خود یرنہ دیوی دا سمکہ قتل کو مسلمان قتل که چاوه کلمه ویناپدی صلی اللہ مسلمان شکنخا در تحقیق معنی دا فتبینو دیر تحقیق کهوه قرتبیوی هذا عامن حضرن و سفرن دا حکم عامن دے کپا سفر کیو کپا کلی کیو او چې کله اوس里克 لماوي وو کافر نو بستبو تاسو وینا او وي سفرو به ذکري قران زکه سفر ذکر وکم ذلن ال حادثه تلتي نزلت فيها وقات في السفر كما حادثه جدایت پک نازل شیو نا په سفر کې راغلی او په صحابو باندې نو زکه سفر ذکر نو عام حکم ده ته په کلی کې مو موکه بهار چې کافر کلیم او وي تبې قتل نه تبو ته نه چې لست مؤمن نه مؤمن د ير نه دی وي تب تهونه على زل الدنیا الای تاسو طلب کوي د سامان د جون د دنیا jihad هوڅو د دې پار نه کوي چیا غنیمت راوړي یا چا سره ذاتی دشمنی نو بدل واخلې دا او jihad نه تاسو طلب کوي دا سامان د ژوند دنیا افیند الله ای مغانم کثیره نو دلتکه طلب مکه وې الله سره ډیر غنیمتونه ډیر مالونه دي نو هغه سا ساته کړه کزارې ککونتم من قبلو دغه سه مخکې تاسو په کوفر کې وې نو چې کلیمام اوه نو معلوم په امان شو جانم په امان شو هرڅه په امان شو نو او غل امن نور کې کذالک کنتم من قبله دغه سی و تاسو مخکې د دینه چې ایمانم نوراوله همنا الله علیکم الله احسانو کو تاسو چې ذی کلمه پوهېستاسو ارصو امن کړو فتبینوا نبی عادت هم چې ډېر تحقیق کوي سوچ فکر کوي ان الله کانه ما تعملون خبیران بیسکه الله ستاسو پټولو کارونو باندې خبردار دي <تصفيق> قرتبي وي فئن قال لا اله الا الله تهتبه یو کافر پس روان او هغه لا اله الا الله لم يجوز قتلهو قتل نه جائز وی اعتصم با اسوام اغه مونږ ګولې دا اسلام پکړې باندې کړه المانع من ذمه و مالې و اهلی یې چې دا کلمہ غا بچکی تغوینې بچکی دا غمال بچکی دا اهل <سؤال> بچکی اته دا غې 500 قتل <سؤال> حدیث کې نبی صلی الله علیه قاتل الناس اته یقول لا اله الا الله فیضا قالوها عصمو من نیتماعهم و اموالهم چیدی کل بس زمان امالونا وی نیت بچکڑی بحق الاسلام ہونکہ اسلام کی دی بیادا سیو جرموکو قتلوکو یا نورت چیدی کتل لائقی بیا خوب خود حد پی جاری کی اغزان لشیو دغسې تفسیری کشافوم وی چه مؤمنانو اولو ما دخلتم فی الاسلام تاسو به اسلام کې څنګه داخل شوهه هغه وحیات کې کنه اقدا چې سمعت من افواهکم کلمه التشهادتین څاو ځخلينه کلمې شهادت راوته نو فحسنت دماغ کوم واموالو کوم تاسو ما لرنه استاد محفوظ من غیر انتظار الاثلاعي على مواثات قلوبكم لیل سنتكم دې انتظار چانو کړي چې ورګه چې دا کليمو وي چې دا زز زړه برابر دکنه ورېګه ک连接 یې ګورو چې بجلی او ترازی کنه داو جانو ویلي و چې کلیمام وینو بس ارصوم پامان شو نو چې ذکلیماو وین نو دې پامان شو نو به مقتل و جامیا او باطل جماعت ته په دې امت اروی وی لته وص اقرار وکنده ایمان ده حضرت پریدا زلسکه وی پخلی لا اله الا وی پایمان ده اذهان لذلیل نیولید چل قایلیکم السلاما سو مطلب پخلی باندې وی لا اله الا الله یا السلام علیکم یا محمد رسول الله کنا چ هغه له سوارت اسلام خصوصي نو یواز غور په دې باندې داغه وی نه شو با تل پرز دي تويخه چا یو یا تو یې نه ما په لنور دا یو یا ته قران کې ترجمه ناکانو په حق کې مخ کې نه دی ویلې چې و بلی اوم الاخره نلاسوی چیزا مومنان دی کنه حالتی خواه ما هم بی مومنین ویلی دی داولی زکرزلکی نو کنه ایمان تصدیق دی خاندیز ایکی جدا خبر دی یو دی یو صلی ایمان دی زمونگ سر زمون سرا نو کوم داغه د خلی نه معلومو او یو داوی ایمان دی د الله سره هغه د زلشی هغه تصدیق دی مونږ ته خدا حکم دی پیغمبرون ویلیو نحكم بالظاهری والله اعل وبالسرائر مونږ به یو سړی په ظاهری قول باندې فیصله کو تا خو زمون خبره کیمړه ته ځې مه نه دلیل مونږ سره دا غوې ایمان او اسلام د خولي اقرار دی چې دوی نو مونږ سره په امن شو دیوژن د منافقانو سره جنگ کې دی شو هغه سره قتل کې دی شو نه غی مال چا لوټل شو نه دا داوي کليمه وایو چې په جبه ویلو کنه نو د نړۍ هي احکام زه دې اقرار پوهې باندې محفوظ شم ها چې زړه کې نو نه افلاخغی جنت ته نشېدل نامسلم بیان شوه پینځم حکم چې احتیاط کوي احتیاط نو نډیر خلقی کناخ شکرون تي اړوی ینه دین به نکون نو خو به تګور او تاجبه خلقی ولې نکه وې وروزه خو به یو سړی د یری نووي نومونباغه نه قاتلو نومونبا سو قاتلو دا خو چې مونږ په چا باندې ورزونه غوې چې لا اله الا الله نو به به وځه تر کېدو کنه شیطان لیکا نه خلق رستو کېد جهاد نه ملارو پسې فضیلت بیان کو جهاد چو گوری جهاد نرستو نشه دیکی خوڑیر مرتبی دی و درجی دی اب آگه اکی معذور جدا کئی ها اغا خلق چې معذور دي بلانده دی و گڑ دی نور مرد بیماری دو تا ټیک زان لدی ٹک دا پاگی بانده نشتا لیکن چی روغ موٹی نا و جهاد کئی سکا اللہ ور کئی کنو لَاسْتَوِ الْقَائِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ نَذِي بَرابَر اغه خلقو چې ناس دي مؤمنان دي او ناس دي جهاد نکي چاوبوي چلاند غټباینو نا غیر اولی الذرری نذی عذر والا اس تکلیف وتنشترغ او ناس دې جهاد نکي مؤمنان خوځي کنا شک نشتر جنت ته وزي د ایمان پوجا <تصفح> نو چا سره ندي برابر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم اوغه جهاد کوونکی پلار د الله کې په خپل مالونو سره خپل نفسونو سره اغه سره ندي برابر فق المجاهدین متقسمدیخا یو خواغدي چې په مال او په نفس دالو سره jihad کوي او بل غدي چې مال ور کوي او خپل نزي ودی کوم بیا فرق دکنه فا فضل الله المجاهدين باموالهم عنفسهم الله دې لري له فضیلت ورکړلې هغه کسان لري چې jihad کوي په خپل مالونو سره په خپل نفسونو سره چې دواړه قسم jihad کوي نزل الله چتکړې دي علی القاعدینه باقي مجاهیدینو چې غيخو ناس دي خمال لګی ښا دلته قائدین نمرت یو قسم jihad کون کې جمال لګی په خپل نزي نداوی پدې باندې درجه يو مرت باشتا كانا جها مجاهدين بالنفس او بالمال دوالدي او دي سيرب بالمال دي داغي پيو درجو چتا دا ها چا بوي دتري جزبيه زوچنا جنان چ اسوك جهاد نكيو الله وي غلطمو الله الحسن که جنت خو په ایمان مليا ویږي او جهاد نه جهاد سره مرتبه اوچتيږي عمومنا دوالدي افضللل المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما او فضیلت ورکړلې ده الله هغه جهاد کوونکو لارام کړه په مال سره یو کو په یانصری هر قسم هغه ناس ته خلق باندې چې نه په مال جهاد کینې په نفس باندې تشنه اجر نازوی ما پڑیر لوی اجر سرخان درجات منو دید پارمرتبی دید اللہ طرف نام او مغفرت و بخشش دید گناو نو رحمت تیم وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخشش کنکے مہربان درجاتین بدل د اجرن نهه ځکه من صبرول مفسرین دي د کی ټول وینو یو ځاوي چه دنا معلومه شو چې جهاد فرض عین نه امام رازی وایي فی دلاله تن عل ان الجهاد ليس افرض عینن بل هو فرض کفایتن فرض کفای زکه صرف در جوز کریو که چې و سو کین مرتبه و ته حاصل شي سو ک نه کین مرتبه وته او بیا وی وجب ان یکون المرض من کانا مجاہدا علی الاطلاق فی کل الامور قرآن چه بیا بیا ذکر ده کوي کی نو دین آغا یون نیم راد فی مراد دین آغا دی چه جہاد کی کل الامور یوازد <تصفيق> کافر سرنا دترنا بلکه مطلق جہاد کاغه په مال سری کاغه په بدن سری کاغه په قلم سری کاغه په قران سری تو سره فرقان کې وي وجاهدہم به جہادن کبیرہ پیغمبر توئی دا مکی سورته ماکه کې هو جہاد نو ویل چې په قران سره جہاد کا دا لو جہاد دې ابیاوی و هو اشرف انواع المجادتی دا پتولو قسمونو دی جہاد کدیر بہتر جہاد دے دا سنگا بہتر دے و هذا الجہادی صرف القلبی من الالتفاع الی غیر الله تعالی الی الاستغراقی فی طعاعت اللہ د دې جهاد مطلب څه دی وی چې بنده خپل ځلو لمخلوقنا ولی الله ترфта او دا غي عبادت کې مصروف شي دیم صوفی دی کنه امام رازی ښا بیرنه له خلک دغه پکېشته وی دا لري له جهاد ښا چې د مخلوقنا او د دنیا نه غیر الله نه مخواړې الله تا نو ده هر وخت کېشت دي او دا ډېر اشرفو انوایل مجاهدت و کان الله غفور الرحیم اويشک الله بخښش کوونکی دی مهربان شپږم حکم ذکر کئ او دا مسلمانان چې دی په مکه کې وو عوذ التواب مؤمنانو جہادونه کول په مدینه کې اوغیل تناستو نغیوی چمنګا هجرت نشو کوله نو موږ ته ګناه نشټنو کومون هجرت کړو نو موږ هم سره شریکو په جہادونو کې موږ هجرت نشو کوله تکلیف دراته الله زړه ورکه یو د هجرت ترغیب ورکه شپږم حکم دی او عام قانون بیانې ان الذين توفاوهم الملائکه توبشکره کسان چملکي یغی لره ملائکه ظالمی انفسهم پداسه حال کې چغی ظلم کړی په خپل قانون باندې چې هجرت یې نه وکړې ظالمی انفسهم ایګنو نزلت في اقوام من اهل مكه تا كانوا قد اسلموا وتخلفوا عن الهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر لاق قومي الذين مككيو امسلمانان خفاطه شو د هجرتنا جنبي لي اسلام هجرت کا پاتشو وصل له چایې باندې مرګ راځین او ملائک وته د مرګ په وخت کې دا ویخه زوره نار کوي په داسه حال کې چې ظلم وکړي په خپل ځان باندې په نه هجرت سره قالو فیما کنتم وایي ملائک دي ته چې تاسې په سحال کې مړې ده کوم مرګ ده یا فیما کنتم تاسې په کوم دین وې چ مسلمانانو خواري له هجرتو کو چې کم و مشرکان ذخواغي ناش تيری خو اړو منینہ کنا پتا سو سو کې فيما کونتو پکم دین کې ا تاسو قالوا ایذ کن مستضعفين فلارض مونږ ډیر کمزوري او پزماک کيم مونږه هجرت نش کولې یا دا کافر پا مونگ باندی زورا وردی نو دی وجه نمونگا جہادونا دا کارونا نشکولے قالو نوائی ملائکو علمت کن عرض اللہ واسعتا ولی نماز مکدال لڈیر فراخا فتحا جروفیا تاسو با اجرت کلو پاغی کلو ستاو دا پارا په اللہ پا مل دنیا کی بل او بل ملک نو پس زغزه تاسو به هجرت کړو کنه به ته هاجرو فیها دا حکم ده راغہ چا ده پار دی مفسرین ذکر کوي چا په تاسو زے کې ناس تخپل کلي بیه ټیک ده تاسو زے کې چې بالکل د دین کار نشي کوله پله ځان نشیخ کارا کوله پله عبادت او خپل اسلام نشیخ کارا کوله پله کلمہ او خپل توحید نشیخ کارا کوله او یس عذر وطنشت ده خو خوځی نشته په دنیا کې جړای کې دی اسلام ترقی ده مسلمانان دی او د دین خدمت کیږي او دین نزیل تا نو بس چکل مَلائکې امر کوي نو دا بو چته تاسو د تکلیف ټول مخلوق لا او تاسو دلته کې ناسې علم تک ارض الله واسعتن فتوها فیها زګ ابو بکر جاساس وی ها زیدل له من ارض الشرك إلى أي أرض كانت من أرض الإسلام دا یاد دلیل په دی باندې چوتل واجب دي د زما کې د شرک نه اړ زما کې ته چي لاړ خجری کې اسلامي مطلب خپل کل کل کستا خپل خپل پکې چا ده سخه خپل کل یې د جستاب کې ديني استاب کې اسلام اچي نه کې نه ستا کل نه نه نتبه داغی نزی، اغا زیت آغی زمکیتا چه باغی کی دا دین خدمت کی, کی، او اوچابان دی پابندی دا سیدونان نی که نا دیکھو تا ملائکوی فولائی که مأوام جاننم پس داغا خلق زید دی جاننم دی وساعت مسویرم اغا جاننم چه دیر بد زید راتلو دیم ابیاوی مدارک دې ځکه چې ول آیات تدلوا الا ان من لم يمكن اقامه ديني هي فی بلده کما یجبو اوسوک یا خپل د خپل دین کار نشی کولې پورا خپل کلی کې څنګه چې دین خدمت لازم ده وعلم انه يمكن من اقامته في غيره او پويږي چې دا سيوبل زیشتہ چل تکي زذخ پل دین پورا پابندي کول شم ساو نشتا نو حققت عليه اله المهاجرته په د باندې هجرت کول لازم شو کنو چې دا تدا سيوزه معلوم دے اگر وکه شاید اللہ شاید بخاری رحمت اللہ علی ویلو شاید اللہ شاید اللہ شاید لارو یہا تقریر کی ویلو کہ چرے مونگ پاکستان کی پابندیو لگی دو قرآن نمونگ با سعودی تزو معلوم زیادہ دیکھا اللہ المستدعفینا من الرجال والنسائی والویلدان ها چکم معزور دینو اغیطا گنا نشتا مگر او کسان چکم زوری شوی په فرشتیا مینر رجالی کناری ندی فو مریضان دی یا بوداگان دی و النسائه و زنانه و الولدانه و ما شمان لا استطویعو نحیلتا اغیطا قط نلری دی سفر کولو و لا او ناغی تلار معلومہ دا دا حجرت دا مدینی اولائی کہا صلی اللہ و ان یعفو عنہم خلق چدے نزدید چل اللہ و دیتا معافیو کی و کان اللہ غفو و او دے اللہ معافی کونکے و بخشش کونکے روح المانوی لا استطویعو نا حیلتا سمانا طاقت دا, دا سفر ویلائی جدون اسباب حجرت حجرت دا پارا اسباب پکاری کانا پیسی گواری سورلے گواری اما با دیها چگی لسا پکاری ویلائی عارفونا طریق الموزع المہاجری الیه او ناغ لارو تمعلومی چی دا حجرت زیت تطلی را اللہ ویدی تمافکم دی معذورت امید <تصفح> داغه حکم وکښ پغم د هجرت په حکام سلطانيهو کې دا تعلق دو انتظامی سرساتي ورپسې ترغيبات ثخا ول هجرت ګرانکار دي الله ترغيبات ورکوې چې ګورات ټیک د سخته وراشي الله وربان ډیر فراخیزا ولي امیو آجر فی سبیل الله او سوک چه اجرته و کودا اللہ پلار کی ندا دنوی چه بززبا دقاسه اوگه تکه اٹولو مر نا یجد فی لرد مراغمن کسیرا او با ممی پزمکا کی خوشالی دیرا مراغمن مراغمن ستاوی مراغمن دیتاوی چه صلیل اللہ دمرا پزی دنیا کې پر ور کې چې دشمن مخالف نشکتے ناصر کی او تبر اني شیکته مخالف او ت ن شیکته چې دې راخکار شي ناصر کته او پوزي خړشي رغم اصل کې دیته وي حديث کې راضي پنکان علی رغم انفي ابيزر دا دښمن او ت ملامتې مراغمن کثیره يره خوشعلي وسعه اور در مال اميہ خرج مم بيتي مهاجرا ال الله ورسوله ام سم يدرو كل موت واسو چوت تخپل کورنه خنيتي اداو چې حجرت قوم خاص د الله د پاره او د الله د پیغمبر د پاره سم يدرو كل موت او يوم تنتل رمرګ یا خو اور اسی ذو یاو نر اسی فلار کې او تمرګ راغی د هجرت قبول لی الله تها فقد وقایرو علاللا نو ثابت شو اجر د دو پاللا باندې دارچا اجر پاللا دی بل څوک نشي ورکولې اږي ته خصوصي وي کنه ها خصوصیت وقان الله وغفور الرحیم یقنا ان الله بخشش کن کریمه دو من يخرج عام کدیر ذکر مدارک وی چه قالو کلو هجرت مفسرین ویلی چه هر هجرت لطلب العلم او حج او جهاد او قرار الى بلدن يزاد فيه طعاعتا او قناعه کناته کتلب د علم د پاره کده حج د پاره کده جهاد د پاره یاو او سیدل پداسی او کی یزاد فی قناعه تعتن وقناته چې پاره کی د خپل کلینا زیات د لا عبادت او د الله دین خدمت کولش او زهدا یا به تقوا کولش اِبتغا رزقن طیب یا بکید حلال رزق طلب کولی شی فه هیجرتن الی اللہ تعالی دا ټول په حجرت کې حسابيږي حجرت الله او پیغمبر څخه مدارک وی دی وک ان اللہ غفور الرحیم الله بخشيش کوي موږ یې ربان وم حکم د احکام سلطانیو نه د صلات مسله ته عبادت مسالہ او ترغیب ده چې هجرت یې کارسي ولیکن منځبه نه پرې ده کفالاری نه هم به نه پرې ده کله جنگ په میدان کې نه هم به نه پرې ده پیدا توربتم فیل ارضی کله چې سفر کوي پزموکا کی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ کوم جنا نشت تاسوبانې گنا تو من سلا کومون کا ک سلوو په ذبانې دواه کا ان خف تو کومل ل کفر کاس يريږي تاسو چې ف نه ک به ورځ تا بېشکه دا دي کنه دېستا زه کارو دشمنان دي دی د دین دشمنان دي دی کنه نو انغه ته تم قید راغلې لی دې وله کینداس لازم نه دې کایه را یو کنه نو دا تاسو حضرت عمر کړو هغه په قران باندې ډېر عبور کنه نو ويلي سلام نه چ قرآن خوېلی چې کې یریږي چې دشمن معموله فدنه کې ورځي نبیع صلور په دې دوره کاته کوي نبی, نبی موږ کو خو یریغونه ټیک د سفر کوو خو موږ زره هویا دشمن نبیع به صلور کو نو نبی اسلام وي چې صدقۃ تصدق الله علیکم ذذ الله صدقضا تاسو باندې کړی ده او دا, دا الله صدقہ, صدقہ قبول کئ کنا ان شئتم نحذذ عمر بیا کوښ شو چوي صدقہ خو مخامه قبول وکنه چې دا قیذ راغلې خدا زوی جن راغلې چې آیت په دا سو وخت کې نازل شوه او چې سفر حالت او دشمن شمن ناستو او دشمن ویلیو چورېګه دی په منځودريږي نومو په حمله کو غو لغې مناسب قران داسوي چې انخفتمیت تنکم الذين كفروا هغه مقدس وا نور حکم عام ده کو دشمن یې کني خطو په سفر کې دروازه کاته بشکره کافران سود پر دشمنان ذکران او څور پسې مونږ خوف ذکر کوي صلات خوف چې وس دشمن مخامخ دي او تاسو کوی نو څنګه وای کوی ناغاکثر بیا یو یو رکاتی و کن تفیم کله چې ته په دې کې موجودې فقمت لهم الصلاه ان ته د دې لپاره مونږ وکا او درو عزیز را مونږم او غ به داې چې ته خپل لهکر دوړلی کې یو ډله به دوشمن ته مخامې او بله بځان پهېدرې نو کله چې ته یو رکاتو کې نو و بس روان شي او بله بډله را شي تا سره بهدرېږي روسترکات باغې تا سر بیاو ک نو وسالمون ختم شو تو سلامو ګرځه او دی بلورشی نو دشمن ته ومقامه خدری کیو هغه ډله براشی ناغيبا ځان لغیو رکاتو کی چې هغه دغی نتلې نو بعد د دې منځ شو دی بلالشی هغه بل ډله براشی ناغيبا ځان لغړم به رکاتو کی دا غی منځ شو دا طریقه ده دیو طریقه دا اغه دمه دا امام شافعی رحمت الله علیه وئی چېن امام یو رکاتو کې لدا مقتضیان با هغه رکات رکعت زر زر ځان لوکی زر زر اجر بسم الله ختم کړي بل ورشي هغه بل اړه لبرشی نغې و امام سره نیت و چیمام یا رکاتو کندده خو خلاص شو اگه بیا پاسدان لبا یا رکاتو اگه دیو جنوی چه داتل راتل موی خوخ ندی چه زهر آزه زهر آزه نیما بوانی پر رحمت اللہ علیه وی چه داتل راتل پر مانزه کشتا اگه مانزه سر منافی ندی خدا منافی خبر ادا چیمام بولاری چورې غذیه اورکات ځان لو کې دی لور شبیغه نور راشي ائ امام به انتظار کوي صداه قلب د موضوع راغی موجود او مانزو دا, دا, دا چې امام به مطبوعی او مقتدی و تعبی او دلته کې امام تعبی شاو لار د چورېګه امام سے وې دامن د منځه موضوع بدل شو ځکه هغه تل راتله پکهشته د نبی له سلام په صلاۃ کسوف کې وکلا مخکلا اړه کلا بارستو راغې کنه جنت پکې وليځو د اوځه کې پکې وليځو ډیر کا نه وليځو په دغه منخه خرابې او نبی دی اسلام ویلو چې تاسو پمانځولای اړې او چوو ګورې نو ما را روان دي نو بس پمانځکی ک کاغذ لاسي لاره لا کاغذ یې لرګې پروتې پیزار سره بل څه پروتې لړشه او له د امر ملکه امون زم نه خرابيږي بس چې په کمزې تامن پرې خونه بیا داغه زينه شروع کچیا کنه وږي کنه استعين په دې مونږ کی کندي کوي اتفاق دی وېت لار اغه خبر نه ده غالبن امام زفر یا بل دي هغه وي د امون د نبی له سلام په وخت کې اوس نشته زګا راتوي چې وې زا كنت فيهم ګور چې ته پدی کې موجودنه داسې مونږ کاو ناکم دي هم فسرینو ینا کارتبیوموي چې ال ایممتو نووابو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم په کل عصر مدارکوې ودا امامان چې دی کنه د نايبان دي کنه ننبی اسلام السلام نه پارہ زمانہ کی چہ څنګه کوم دیvem کوي کنه داسې قرطبی مو یوه وای تاناول الامراءه الیوملقیامت دعو حق دی چغی به کوي او هذا قول کا فت العلماء جمهور دا قول نه یو تنبه کې کی خلاف کینو پاو قاعده نور ته کوم پهتون مَعَكَ معاک ږي او جمعتهدي نه تا سره منځتهولیا و واصلته هم او واې خللی په منځ کې ځان سره وصلپلی ن لر کې په منځکې ګوره په سجدو کل چې او رکاکو کې فلیکووې و کوم للا شي ستاسوونه شاته دشمنته د ږي والته ې تو پهتون ا ګورفلکوو کې معلومی چې دي به ځیک نه به دا د منځ لا لاړې شي رو والته ې او راې شي هغه بللهلهله بل جتو لم یوسلو چې غغمون نهدي کړړ فیوسلو مع هغېته سره منځ کې غ وست ررکاتول اخو حزرم واځي خلیزان سراغ خپل احتیاط به ذر دی چې بس کش کړه پکېږي نه جو واصله تا ما خپل واصل یم دا حکم راغی ولي راغی زه ګا کافرانو یو مشوره کړی و چې بس اسې مونږ دی باندې مشورت لیکه وی دی په مانځو لالي نو وذلذین کفروا ارمان کے او گسان چکا پھران دی لو تغفلون عن اصلحتکم کجرتا ز غافل شه زی خپل وصلونہ وامتیعکم او زی خپل سامانونونہ فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ ذی براو غرزی پتہ سبان یوزل را غرزی ذل دشتد کنا سمو رخلق پاک دل شھا دغفلت د غنجامی کنا خا الله غفلت مکا غورې غفلت چاو کنو دلکړی ویې وړاند دې کوه چې مسلمان بچری غافل نه وي دې بار وخت چوکنا بیدار دا سم مسلمانې مسلمان اسلام خو عاقیده توحید توې ښه هدي وې پلانزه کې مو لامال کوه وګাড়ি کې ناستو اگر تو دغه غافل او کنه تو وزې کې ډېر لوه احتیاط وکارې نیټه خو نه بدليږي او نه احتیاط وکاري کنه چې ته خو پوهېږي چې زه خلک را پəsi شوی دې کنه نو مौज وکنه په خطرناک وښکي کورموند څنګه عجیب یاداسي چې لکه زموږه انسانې چې دې ډېر کار په خرابېږي اله دې رو خلکو امیدونه خراب شي دا ول هوی بنداله په کار دي چی اله بار رزکه مخ کې سو کلیږي یا سسان چ وګوره چې سوخته یو کنه او په ځوالو لاس کې وسره وسلی اګو ته پیخي توله غفلت ستوي چې ګوته پینک دینو دا غفلت څه دی براو گردی پتاسو باندی یو دل را گردی دل و لا جنا علیکم نشتی گنا پتاسو باندی انکانا بکم ازم ممت ورین کچرتاس تا تکلیفی دباران او کنتم مرض و یا تاسو بیماری او وصلو پمانزک نشه اغستی نو انتزاو وصلحتکم کی ده وصلخ پلان و خضو حضرکم و احتیاط بنی روئے هر وقت به بیدار هر وقت که به تاسو سر ده یرهی دشمن رانش ده دا صحابه جون دخوا چه په منزکی و سره وصله نشی که خوده ندور خطره چه تراغلی ده او وصله که مو ده سپک وصله خونه وش پیله اخو توری وی نیزه وی درانو سیزون و ا هو کم نو چمانځ کی کی ده زګه صحابه یوځل پیغمبر ته فریادوم کړي وکنه نه ستوځاسي اوږي اړه کی وی نبی له سلام ته وی یره تاسو واخ بومراشي چې زمونږ دا اوږي بس پکی شي نبی له سلامي تلوار کا وای کنا تلوار کا وای تاسو واخ براشي چتا تاسو باندې یې په ګڼه کې څلويخ پنځوس تنه وستا نه چا پیری اته سرو वैशिष्ट یې نه خون کټ بد سر نه یې خپل من بناسی ته تلوار کوي نه تاسو خبر را شي که ها ان الله عذلل کافرین عذاباً مهينا بیشک الله تیر کړي کاف ایران په عذاب سره کوونکې داخل منزو یا دا سفر و یا دا خوف گوره که چره دو رکات ایلی سار نا دا یو یو رکات شخوا یو رکاتو که نغی وزی و انور برازی و یا دا سفر حالتی بیا دو رکات دی او که چره سفر حالت نی نزدی نزدی او دشمن مخامخی نا بیا با دو دو رکات که یو یو جماعات د ورکات بو کې ناری او قبل له لبره شي ناری و یا دو دوه ورکات شي او سفاري او یا منځ ورکات یې ناری بیا دا طریقه ده پیدا قزات وم صلاتا کله چې تاسو ادا کومځو ادا قزا دیوب البمعنا راضي چې کله ادم کومځو ودانا چی دغی وقتی واتا سواللہ یادونا فذکروا اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم دلالہ ذکر کوئی کولاڑ او ناس یاوک پڑڑو یا فیضت مانن تم اوکل جتا سوپا امن شوید دشمننا دشمن نی یر نی فاقیم الصلاح بیا منز کوئی هپورمون بکاوی بیا په با با طریقه باندې چې راتلو پکې نه ی بیا ان صلاۃ کان تل للمؤمنین کتابا موقوتا بشکره مونز د پوممنانو باندې پرځیوي په وخت وخت باندې موقوتا روح المعنوی محدود الاوقات دې وختونه مقرر شې دي کنه لا یوجو اخراجو من اوقاتها فيه شيئين الاحوال مون بچری د وخت نه مخ کې ورستو نه کوي کار قسم حالتیخه موقوتا هغه وختونه په شریعت کې معلوم دي ښا د جبرئیل هغه د دوه ورځې دو منزنه اول وخت په دایم وخت کې او بیا وي جما بینه وقت وقت لن امتک اول اول پا پا خیره خیره دا مونږ چې منځکو په اول لرسبه اولو اول وخت کې او بیا هم په دې مرزکو په آخري آخري وخت کې نو ستاسو امه د مانځو وخت په دې مابین کې دی ښا ما هډیر وخت دی که په پاباندي او په کم خنودي په دې وي یقینا ستوږی وخت وخت پوره شوی ښا <laughs> وخت کوم نه پوره شوی मतलब د چدي وختونو نه به مخک کوي ورستو کوي نه ښه دا ايت رد پاچا باندې چې جمع بين الصلاتين کوي بغیر د حج نه دا, دا عرفه او مزدلفين اخرع که نه بغیر د هغه نه جمع بين الصلاتين کوي نو اي دا څه کوي حديث به پيش کوي هغه هم غوري چې څنګه اي وقران کتاب چې کتابه موقوتا منبد وخت نه نه مخک کنه به ورستو کوي په وخت وخت به کوي نو رستاني ح شيخ ته د ترمذي د حديث چې راغلي هغه یته د دا... ترمذي په حديث نه پويږي هغه ترجمه سوري وایو مونږه منگا... هغه مونږه د ترجمه سوري وایو جناب اسلام بکله دو عذر په وخت کې باران بو یا بس نو دمس په خین مونږه اخر اخر دوخه نه وینستو ا دما زیګره غوې اول تک نځه سبخاري دلقه چې جمع به نه سولاتین یو کړندا صورتن جمع وا حقیقتا نو ا حقیقتا غوای چې په یو وخت دواره مونږ نو کې دما خامغه به لګروسو تک دجړای کې او باران کې ا دما خطنه غوې لګرامخ کې کو نو په وخت وخت به وکړو جمع جوڑا جمع دامت لبخا. او خلقته نه جماجو وړک دې ته جما صورتنوي ترمزي دا مطلب وکا ولا تهنو فبتغاء کې سو لاس ورپسې ګرځم تاسو نه پری او تاسو انتكونو تعلمونا کتاست دلد رسی په جنگ کې فنوم يعلمون ذي كافر انتم دلد رسی کما تعلمون سنګیتاو استر سیم خنا دل تخیا شنه نه ستاسو استاسو هغه پډیر څه بدل لے اداویا سے زخرو ادا امرک ده ها وترجونا من اللایما لا يرجون تاسو میت ساته دلانا داغي مرتبو چغیه نشی ساتلې وکانا ال علیمن حکیمن او یقینا الله ډیر لو علم او حکمت والده اتم حکم اجراء قانون جنگونه وشو هجرتو نو ملک فتح شو ملي قرآن پګی جاری کړي ته چرزه تزه نو قرآن ور اخلي کنه فر کنه سبل وظیفه وکه هره ته چلوړي کجيل تلړي نومو قرآن درس وکې دوم ورګري لګيایي کنه ملي او چمه لفتح بس قرآن پګی جاری کړي ها ان نازل لیکل کتاب بالحق بیشک مون نازل کړی تا قرآن دې حق دې خلق ته یو غره بل پله مگرځه حق در سره پروت ته کور کې جماعت کې ادي ګرځې ده حق په تلاش کې کنا حق په دې کې موجود ده لتاحکما بین الناس چې تفه سلوکې خلق مینس کې بما ارا کلاو اگر فیصلہ چاہتا خول دا اللہ تا تقرآن کی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی بما علمک اللہ وفی القرآن اگر فیصلہ با کہہ گو بلکتاب راوان اخلے و لا تکلل خائنین خسویما او مکی گادا خیانت گرو خلقو طرفدارو داگی طرفداری مکو چاک خیانتی ایا خو هغه چې ته په شي او طرفداریو کې نو واستغفر الله بهنه غواړ دلانا ان الله کان غفور الرحیمه بهشکه الله بخشش کون کده مهربان دا واقعیا راغلی و نبی لسلام په وخت کې سم نافقان وان خلقو او برق او د هغه ځامن بشیر او بشیر او مبشر تلشین نه کار غستې زمونو دې پلارو مغیره چغلا کړو د شپې مغلا داسو چې ریک جته د وړو بوره وا هغه سورې وا پلارته نه اولد وې دلې پوشو نغې یو يهودي تا وروډه بود شپې اگر هغه وته وی را پمنګ نا وخت شیا مونږه سوداله نو دا ته کیدا ځان سره کور کی بیا وې سار مونږه ووسو وسلیم پکې و اوړم پکې و زید بن یاسمین يهودي دا و کی خو شار مال خلکو پیغمبر تر ا پورتو کو چغلا شوي دا اپا ده منافقانو بانده که دعوه او کلا چه اغا دشپی بچه کرا رناوه نوی بیداسه چل که این دی کر رناوه منافقانو کرا او دیوه چه دام دی کرده دا که نه دشپی یلتا که رناوه کم دیوه بس خلق و ماس خوتن دیوه ملیک لی بیوه تیاری وی بی. او چه نه وقت بچه کرا دولس بجه یو بجه نو اغیب خالی نو که نه بغي دا اوکل اړوی نا کاسمون اوکل داس څنګه غلا شویل دا هغه خلکو هغه نخپس تلوت لو په سره سامان دي زمونګه دې گاغلا نو سامان یې راغلو کور را وستر سپکی و اسلی بوره هغه وی چې دا خپلانی دی راوړي دا ما سره یې خېزه چې مونږه سار رازو زابه وروکان ما خو هوغلانه نکړې ادي زور جوړ کو یو ګوراته اغله غی کر راو خطا او داو په مونږ باندې کوي دقه يهودي وی اغلاګر دی نری اوسته نبی له سلام ته لاس کاټ کاو ادې کې یاتون نازل شو چې يهودي ته ګناه نشتا ته منافقان دې دی زیغ لا کړی دا او بیا پغبان دا وکړی دې ګناه سړی باندې بلې ته تاسو ګندونه کړی دې پدارو غ باندې څې یو ګناه خو نه سي نبی له سلام هم چې نو خبر نو دغې طرف ته باونو کې رښتیا سامان هغه کړه او اتونو بیا خو دې ګ난ګار نه دي اما مې ننوم ټول مسلمانان په هغه مرګریو مدا یاتون نازل شو چې د خیانتګرو طرفداری وکاو ولا تجادل عن الذين يقتنون انفسهم او جگړې یې نه خبرې او بحثم کوو طرف کسان نه چې خیانت کړل د خپل ځانونو سره خپل ځان خیانت کول شي یعته قانونانه جرم سمونه دا د خیانت بوج به په دې نو ځکه ځان سره خیانت شي ها بیشک الله محبت نکیدا چې سره کان خوانن چې ډیر خیانت کون کې عصیما او ګناګار دی فسوسو قسمه یستغفونا من الناس حیاکه ذ خلقنا اغلاقر صابت نشو وشرمی بو و لا استخبونا من الله و حیانا کید اللہنا و هو او اللہ ذا دی سرو کنا تاغن اغسو کنپنا کیگی و هو معاهم اللہ ذا دی سرو سنگا الله پارس پوئیږي او دار چا خبره اوري نو په دې بار د علم سره هر چا اثر زده نو ښا بل علمي ورويته والسماع ارسويني ارس, ارس اوري مصالح اسلام ته ویلو چې در سره ما اسمع و ارى تمانا هاذا قول اهل سنتي قرطبي دا دمونگا. دل سنت قواله چې الله هر چا سره په د علم سره مجسمه نه یو چې الله له مکان ثابتي چې الله هیڅ سره غځه کین اې دېوبیتونا ما لا یرضا من القول کله چې دې جرګي کولې خبره باندي چې الله نو رضا پدې وینا باندي پدې قول باندي زګرې که خو سما خبره نو جرگی اوکڑچو سبا پتہ لگی دا دعوی په یهودی باندی کو یوہ او پیغمبر تبا سوگندو نکو چو مونگنی گناہ گارو وکان اللہ ویمای عملون محیطو آم او یقنن الله دادی پا طولو کارونو باندی خب و احاتکو ان ها انتم ها اولائی دا تاسو چے دا خلق جاذلتم عنهم في الحیاۃ الدنیا تاسو غو طرفداری کوی د دې منافقانو طرف نه په ژوند د دنیا کې وړي منافقان د زمانی سرمایداري او خلق ټول سرمایدارو ته زور کوي اکثر خلق بدآغي مار کوي چې ګوروس په ذیبان دی بي ګناه خلق باندې داوا وکړ ګور الله ایت اصحابن دآغي طرفداری په ژوند د دنیا کې ہمای یجادل اللہ انم سوک ذ چ جواب بو کی وکالت بو کی تدید طرف نا پرز قیامت امای یكون علیہم وکیلا یا بسوکی چ بذیبان دی ذی موارشی چې د عذاب نه بچ کی سوک بچ کولې چې د الله د عذاب نه چلل راونی شل ثکی زواجر زوایجر ذی منافقانو او غډیر گناونه زل تخی اَمَّا يَعْمَل سُوءًا او يَظْلِم نَفْسَهُ تِک ژ غناکیږي د انسان نه کنا هغه چا چا ملو کو سو ان ک وړکه عاملی صغیره او یظلم نفس او یظلم کو خپل ځان باندي لوی گنا او کو سم استغفر الله او بیا خو نو بخنو غواړي د الله نه یجذ الله غفور الرحیم او بوم می الله وَمَنْ يَكْسِبْ عِسْمًا اوغا چاچی عملو کو دیو گناه کغلیو کلدا گناه فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ بے شکا دی بوجھ باده دا, دا پا نفس باندی بللہ با سدا نیشو ورکولی ام دا دنبا تاغید سدا ورکولی شی و جرمانا بتا غسته شی او بیشک اللہ پوو حکمت والے یمایکس بخطوی اتن او اسمن اگر چا چوک یو گناہ ک وڑو کے او کلو یو یوزمان توم خطوی اتن بغیر عمدن خطائت نو شو قص نو او اسمن یاپا قصبان دیوکو ثم یرمی بی برین او بیا ولی پا گئی فقد احتمالہ بہتانہ وسم مبین یقینن دو واغ است په لغاله باندې دروغ او گنہگار بہتانہ دروغ او گنہگار ته دا غی اطول کې ګناونه راځي مکلو دا یو ګناو سرقاوګانه او به په ګنا سړی باندې rude bohtano او aw ye padro ka kasam un ko pegham bar ta da ghkara guna ka nais wa mobina da tol de munakatan aw ye pegham bar ba ni dum razur lagaw re dir zuri kana kha cha gbiya faisala ko le chid yahudina laspri ko کنوید اللہ فضل پتا باندی چه قرآن نازلیگی اور رحمت اللہ پتا باندی چه اگر وحید هر قسم لحمت طائفت من ام نقص کو یو ڈلید دی منافقان نا ایو ذلوکا چه خطا کی تال را پا فیسلکی ذلالت دل تب د دا خطای سر دی لکا طواحا کی جرازی لا اذل ربی ولا انسان نخطا کی گئی او نیری او دوی مانا حضرت شیخ دلو کا آواز پتا دی کلتا دی دی کول ان یذلوا کسمانا چې आवाज یې کاو پتا ده ګمراهه فوج به سلا دی نو کړه چې کله تا د دې يهودینو لاس منافقانو به اعلانونه کول چې ګوره ګمراه شکن د بی ګنا سړی نه لاس پرې کړه دې پتا باندې اعلان ده ګمراهه کاو الله بچ کړي نو او ما یذلوا الا انفسهم نشی ګمرا کوله مگر خپل ځانونه او ما یذرو نکمن نقصان نشي در کوله تا تا زرا وانزل الله عليك الكتاب والحکما زکه چلان نازل کله تا باندې قران او سنت وعلمک ما علم تکون تعلم او ته له هغه علم درکړی چې ته مخکې نه پویدی قران او سنت نه مخکې و ان کنتم من قبله له من الغافلين سوره يوسف کراغليو او داغه سوره دوحه کېوم او جد کوالن ای غافلن عما عليه الانتا د دې نه غافلې کېنا ماله تم کو ته علم چې مخکې نه ت قرآن او سنت نازل کونو خبرې اکړي وَكَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْهَ كَعَذُوِ اِمَانِ او دے فضل اللہ تا پتا بانده دیرلو تحریف معنوی دیتوی لکبر ایلیان چی کئی دلتا چی وَعَلَّمَكَ مَا لم تَكُن تَعْلَم اللہ تاتا تا اغا علم درکڑه ده ما کانا و دما یکونو چی تم نپوی دی باغی بانده ګور زمره عام کمالم تکون ماکانو ما یکون بکی راوستو دته تحریف وی ولی چې ماکانو ما یکونو شي خو بس بیا دی راستو نور سورۃ النور آیات نو د نازلې شوې چې دی کم سورۃ النور او د نازل شوی دی بیا ساجتو ابیا پیغمبر دی پریشانه ولې راتلې ده افق پوجا باندې څرڅو ته معلومه دغه سي تایذت د دې تقاضا کوي چې معلم تکن معنا قران او سنت چې دا تاسو معلوم او ځکه الزامې جواب د دې په سوره البقره کې وو کما ارسلنا فيكم رسولا منكم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون تاسو ته هغه سهولی جتا سو پنه پوی دی ما لم تکونو تعلمون نغی ګوره زان نه جوابو نکئی وینارت که یو علم وکم کې خفایل الله نه ده پیغمبر ده دلتا خو اللہ و اللہ ماکا دیکھا نا حضر زن نے دن دا احوی قیده جوڑا کری دا چلہ فائل راشی و دعلم مادر راشی و نسبت پیغمبر توشن داغین و ایماکان و ایکوند دا زن نے نحوی جوڑا بیا دن پیغمبر پیسل بنید اغه ته به نسبت نه شوی الله ته شوی او بنده ته ووی ډیر زاینو کې دا لفظ راغلی دی دا غې نماکان نومه کو نه مرادوم بلکې هغه علم قران او سنت چې الله تعالی درکړې سورې بن اسرائیل کې ووی او یقینا فزل الله پتا باندې ډیر لوی دي لا خیر فی کثیر من نجواهم پهې منافقانو ډیرې جرګې کړي کله د شپې کله د ورځې نله په بندې ولهګوله ابیم نه بس کولی نشتریپ د په ډیررو جرګو ددي مناف منافقانو کې اللهمن ه به ص دقطتن هم م اغڅوکوو المن الله نجووامن مذاافور سره دی جرګ د هغه چا چې مر کې په صدقی سره و و و نو خپل مرګرو د پاره چې څوک پکې ډیر غریب او ناچارا دی نو دې لپاره جوړو کې چې درسره امدادو کین صدقه او کې صدقه یا د جهاد ضرورت یا د نورس ضرورت نو دې لپاره مشوره کې چې وی فوري کول غواړي او معروفین یا جګازی دې لپاره کې چې چاته دین او رسۍ توحید سنت او رسۍ او اسلاح بین الناس یا صلح کی دخلق و پمینز کی ده دری جرگی سعیدی او من یفعل ذالک ابتغام ارضوات اللہ خونیت با بکی کا نخوا چې دا جرگی کوي ده پارا طلب در ازاد اللہ وصوفنو تی اجر نازوی ما ازرد چوار بکم د جر دیر لوئی او د منافقانو جرگی نا او داغه شنو ور د مبتدیین او مشرکین او نه دا ریسه جرګی او من ی شاقق الرسول اغه سو که خلاف کید پیغمبر بدی جرګه کئ مم بعد ما تبیین له الهدى پس داغه چې خوازح شوی داغه تلار د سنت و ی تبیغ غیر سبیل المؤمنین ايواز د پیغمبر سنت نا د صحابه او طریقو پر دی دا بي یو رواني بغیر د لارې د مؤمنانو نه زادوال الله ته یو شانتي دی په جرم کې خلاف د سنت د پیغمبر او خلاف د جماعت د صحابهو دا, دا یو شی دی زکه حکم یو ذکر کړي نو الی ما تولا اړو موږ دلرا کمپلچ اوړي ونسلیه جنم ها قیامت کی داخل بیکو جہنم تاوسات مسویرم اگر ډیر بد زید رات لو دے دردی جرگیوی او رد دے پبیدت باندے خاص کر منیو شاق قرر رسولم مخالفت سکوی بس پدیر آجا مشویی بابا جی مر دے دا جمعه تقسیم کې رمبه جمعه بسوک که ده ما بسوک که جرگه پکار ده کنه گرده خو په یو شاقه خیر رسوله سنت خلاف جرگه که رمبه ما خام بسوک که یوه کل راجمه شی التاغه پروتی دا غدیس خبره چه رگنه نا وقتا کی گی تلوار پکار ده پیغمبر وی اسرعوه پا جنازه تلوارو که نا مشران که ناستو چه سودا بدا چانه رولو نسخیه کانا اغسر بیرسشتی خواه رجیمشتی غلیمشتی عرسشتی اکاتب او سرائی کنخواه دا دا دی مشرانو جرگی دي من یو شاقی قرر دا کارونه نا پیغمبر کلیو انا صحابه اکرامو کلیو توالای دلتا ذکر کلو اما داری کوئی hazardous دلیلن غیر سبيل المؤمنین سره لیکی علأن الاجماع حجه لا تجوز مخالفته ان چه اجماع حجت دې دې اممته او دغې خلاف جائز نه ځکه قران وین ما تولا و دا دا سو سو وارا وارا وارا دا او دا ته چې امام شافعي ابن تپوسی او د اجماع په حق کې ته یې اجماع حجت نو دلیل شوی نو چې سو سوال زله هغه قران واړو راواړو مطلب دا ااو دا غینه درې ورځې مهلت اوخته ا په دې مراد او ته دا جواب ورکو جوې تبه غیر سبيل المؤمنین نو لې ما تولا دا دا اجماع دلیل کناخه قران خویداس نہ کو تو ندا سیو پھسینا کے پرو تو مشورو بہو کلا داس لگیا ہو کنا ریل صفاح خلق ان ولیک اشارہ پنج پیر نبالیا نو اهلی حدیث باشو نو صوح باغی سره نو بیا با دهریت تواولی دو اگه او دا سرارو نو کراچه پور راسی دلو او وق باغ با خبر راتو چه وصش وصش که وی وصلتا که انگریزیز دکی دیر ذهین انسان بې ډو پتاون لګې چې کمپل لاخه ا جراغلې او پنې پیر تنه ډېر ګندا ډېر خراب عقیده یو دا او چې قران ورېدو بیا پتی وا للي کوله چې عبدالحق کان قنداره چې زموږ کې قنداره او مخوس نیما وليق دې صحیح شو کانخا نو بعض د داې که نه قآويوللي پرې د د تګوره چې د وکمځ ترسیخ چې دی په سومره جممات نوبانندې ګزی کله یو سره کله بل سره ولي جاحل ان الله لا یغفر رو ش کبي ب شلهخ نه نه کوې ددي خبرې چا هغه سره شرکو کړشي او باخ نه کې داېګناونو چې کم ددي نهدي په داه چا دپاره چې غواړ مسلې سنت بیان شو او بسيطه توحید بیان دا خو یو بل سر مسلې دي کنهخه مخکې وی د پیغمبر خلاف مکه وا جهنم ته بلار شي نو وسوی شرک مکه وا جهنم ته بلار شي خدایغه دو مسلې دي کنه یک بختہ توحید او سنت د جنت خبري دي او شرک او بدعت د جهنم خبري تا اسه بوزان ګرانا کړی راخه شرک مکه وا وی اګه چې شرک کوو دا الله سره نه شو او کوم را هلی سره ظلالم بايدم ولی بخنای نشتا کنه بخنای نه لری شو کنه خو وز شرک مثال خيو مزاحت کوي خلق ويره دا شرک دا دویم زل راغی صورت النساء کې کنه چله شرک نه بخي نه بخي چې دا شرک دیسو شي نلایم مثال خی چې لوی شرک په دنیا کې دا دی داوازونهوري دا فلوس سپیکر باندې یې سړی ته شرک نه پیژني اې يدعون من دونه الا اناسا اواز نکې دا مشرکان بغیر د الله نه مگر زنان اوتان شرم ولنه ورزي زنان زو ساو آواز کوي مشرکان ټول اوازونه زیته یې ښه و بی بیو و دیو و بیت توبه خدای جلی یرا مواحد صلیه چرده داسته نوی دا خدا یا خدای دا خدای ناس دی خدا اللہ ایناسا او قرآن ایناس ستویلی دی نو حضرت قطع دوی ای اوسانا ابوتان متانو درگاو نجی جوڑ کریو ارته انا سوې ارته وله انا سوې وی با صغیره زنانو لباس جوړ کړو نو په خبر باندې سرښن شالو ناتې ولې د خزاوا چې تاسو ته نه دا جوړ کړو لباس د زنانو دي هل لازم کوي چې اناسا سره خو په لباس په جنريشي الناس باللباسه چې تاسو به زنانو لباس واچو نو نوم ولکې ده کنه نو دیوځنه اینا سنوي زمو قوالداري چې مشرکان او ملایکو توازون نه کول او ملایک د دې په نسبان دي د لونو لونا وکنه نو اینا څه دې په خیال کې او دریم نمونه وی لا تو منات عزا نو لا تو منات کې هوتانيس نشته ادا کو تید نفسی کلمین خو عوضا کی خوشتا کانا و دیو جنوی نمونه او تد مونساتوی خیو اللہ ایناساواتوی حضرت مجاہدوی اے مواتن لا ارواح لهم ملوت آواز کی روحو نبک نشتا نملوت اول ایناسا اوی دا یو قیده دا دنیا کی دو قسم سیزون دی د انسان نهوا چې سومره ونی غنی ګټې او سو دي جات نباتات دی ته منفاعات او انسان ف انسان کار کوي د س نه کار اخلی د لرګې اخلی چې ګورن لګیا وي تکه ټکقي یا ر سره د ف دی لګې منفیل دیغا جز غق نکوی اللہ تابعی کرده دے گٹو سره لگی آئی سیمٹو سراب سره سراب لگی آئی اس بن سراب لگی آئی ابو سراب لگی آئی اور سراب لگی آئی دا سمر سیدون چی دی و دی دا اللہ دا بانده لا سیخ دے جو بانده ستا اختیار دے څڅې خو حیذا ټول ماستا تابع کړی دی ښا کغه حیواناتی نو انسان ولغو غنی ولي یو بلې بل بلې بوزا سکواسر نو چې ټول جماعات او تا منفعلات ویل شي او انسان فاعل لې ا صفت فاعل صفات تمونت هرې کې فعالیت ماده کم آلا ان فعالمه د پک زیات ده نو یته دیو چې ان انسانیا کي ټول ته وینو که دلته هم حصر وک چې نبلی بغیر د الله ناماګر زنا نه شو ور پسی بل حصر کوي و ان يدعون الا شيطانا مريضن او نبلی دي مگر شیطان سرکشن اذوا حصر خو نسوي کوي چې دا غ دیو بس پتاول لګی دی چې اناس دي نور سوکنه نبي نو هغه وی چې شیطان هم د نوو حصر خدمات کو کم یو حصر سیدي جوابدار چي دواله سیدي خدایو زعم ده او د حقیقت ده دا یو حصر کړي ده زعم چې د دې په خیال کې <تصفح> چې دی आवाजونه کوي نو زنا نه کوي ملائکو ته لا لاته اوذات ته کوي دي او حقیقت کې شیطان دی بل اسنه دی دا یودا یودا نوعی دی یو نوع هغه چې هغه ځعم دی ذی خیال کوي او بل حقیقت چې هغه لاوي چې دې چاته आवाज کوي نو هغه شیطان هغه نو بوته نو ونزه بوت نو ون قبر دی شیطان پکې ناشته هغه ته د خکلي خستکړي لانه هله او ارشد شیطان چه الله پلان اتکળે و قال اوو سوگان ذنکڑی الله تا لا تخزن من عبادک نصیب مفروزن زب خامخ انسم استافدی بندیان نو کیو برخا مقرر زما پنو باندین ایو زما بندگی کیخا تیک ذنوم بپما دبل سیخی چیز غاوسما زه پیرانی پیر ما زه ولی ما, ما، نمبه می تک دا نمبه خوالم بدلی چه دوکا کئی که نا ولیکن حقیقت کی با اغوی زماع عبادتی ولو ظلنهم زبخام خادیگو مراکم ولو من نینهم زبذیتا امیدونا چو ما <تصفح> ولی زکا جزیگو مراکم نکلا کلاو پیچتا حق پرس پیخشوی نبو توویچوی دا څه کې نو ولا اومن یانم زبول بیا راشم ما چې ټیک دفو ګناله حضور نه دی الله غفور الرحیم دی الله انذ ویلی چې غفور رحیم یما لذا غی ولو من یانم یا بو تویمه چې مړت تھا ته ګنا نشتا دا خو دې عامو جټو خلق ته ګنا وی تاسو خودا چا اولادی این تاسو سا غم دے غم خودا آغا چاہده چا مشرانی نی سیدان نی میاگان نی دا غیبا غمی تاسو کوئی ولو منی انم ولامرنهم امر بکم باقی دا دیتا فلیبت کننا زان الانعامی دیبا کٹ کئی وگنا دا سارو نخوا پکئی چی دا سکے دا دا بار <خش> مونگای پینڈه کیو گواغانی بگرزی دی مون خداسی گواغانی نویلی دلی کانا او سربي بی گواغانی سوک باو نا مون باریان فچر دا غواز چا دا او با دیچانو پتن لگی دا که دوکان دار پا شکره کی بچانوان نو خلوه پی که خود آغا با تسنوی که پا سبزه بواره دا دان به موڑ کن اگه بای تسنوی مونگ بیا رست پوشوی داده بار امام غاگانه دی ادی تسوک دی یه ریگی دا دی نخوا ناقی بایل اگه گونه کتکلی و کن نخوا پی وکنه باقی دخوا داده دیده پاره چی داده پلانی پا نم فلی غیرون نخل قل امر بکوم دی تخام خام ندی با کتکی ندی با وغونه زارو یو تن راغله او نبیلی اسلام ته د دې قبیله نه قبیلی وي نبیلی اسلام ته نه دغه تاسو کو چې تاسو په دې قبیله کې داسه خلق شته چې له خو بچی پیدا شي د بیزی بچی پیدا شي ناغي ولا غوکسری کی ناغي او ان نبیلی وی وی وی الله سره چاړنوا کنه 13 نووا ما صلي غلي شو کلمه وترست بیاوي و له وتوي چې مخکي شارټ ورکول او فکر کې را ل خبره په ویل چې الله تنه شپري کوله دا غوګو ادا مکوي دا شرک دي چله پیدا کلی ها به دا په نوم باندې ما صلي خاو مسلمان شکور په دي طریقې پوک فل يغيرن خلق الله أمر بكم دي تانو ديو بدلي دالله مخلوقان نبس چه اللہ سنگ پیدا کلی کنا تو پاکی گوته نوے تو پاکی اللہ سنوے کاغا ساروی ده کاغا بنده ده بس پریده پخبل حالی پریده يو خو اغا چه سنت کرا غلی غزان لده چه ما شمبا پا امروز بانده نایی تا که نای داکتر تا چه دا تلری کی اخو سنت کرا غلی ده کنی حرام خواه دا ته ولغه غوګولی سورې کوي بندیان له غوګو نه سوري کړي کله ته بغوګ کې څه شی وای چې باله ماله دام خالی نه کنا دا فلی غیرون خلق الله الله خو است پیدا کړي ندي ځان ته ودريږي نو کله اذان نه وی خطبه سي وليد کار کوي چې سنت کې نشتا دا خو نارینه و د پاره پیغمبر سنت دا سي روړيو چی داس داسې وي اختلاف وکوي هغه سوزایو نه وکنه بل چا د پاره هو نو نو داتا دا لا مخلوق بدلول دی د الله چې شکل ورکلې غخ کولې دی نو دی بدلی نو بیا په خپل بدخ کاری مخې پټکړي فلا یغیرن خلق الله او حدیث کراغلیو چل ان الله والشمات والمستوشماتی ون نامې ساول منمې سااتېول زنانو جااتې ګوره ټولو ځناوسی پتونونه دي الله لانت کړی دغ چې خاالونه لګي ځان په زوره زخمی کوي نهخوا من نه شي و که خاونه لګي چېڅوکې لګې ټ که د غې وواشيم ده او چې څوک ما له خاکې د هغې مستته اوشيده نه دوړه یاد کړي طلب که که نا انام چې چه ویختوبه سی اغا ماهره پکه پینا نا تبا او جسوکتی نه طلب که نو اغاوم او اغا چه غاخونه والا اللہ دقصی جوخ پیدا کردی دی سمرا خیست دی نو اغای که میان که روونه که روونه که نزان بدرنگ که بیا کانڈا اخکاری که نا متفل جا دا طلبه که راغلیو عل متغیرات الخلق الله دی دا الله مخلوق بدلی داوم خلق بدلول دی او دا الله دین بدلول او من یتخذ الشیطان ولیان اغه څوک چې شیطان لره دوستو من دون الله بغیر دا الله نا فقد خسر خسرا مبینا نذ تباشو فتبایخ کارسرن دا ټول شیطان دوستی ده ها کمکار چې د سنت خلاف ده ده ده شیطان دعوت ده ده غمر گرتیه ده یعیدوهم ده شیطان چیز خبره نده تا تا ایس گناه نشتا و یومنی ام ارزو گانه و ما یعیدوهم الشیطانو الا غرورم وادی نکی شیطان خلق و سرام اگر ده دوکی وی توباب او باسی تسویف وی تا ته لادر وخته ته وی لازم شه لو کال او سنای ځاننه سوپی جوړ کړي دي عبادت وی خلق کای خرص بیا کای چې بوډا شی دا دوکي ټوله شیطان کله وی انسان نه کله اولای کما واهم جهنم دا کسان چې دي زهد دي جهنم ده اولای چې دونا نَبُمُمِ زَجَن جاننم نَخْلَاصِم بشارت او کسان چې مان راول عمل کې صالح سنو سنذخلوم داخل به کوذې لرا جنتونو تا چې ویږي بلاندی ذل اغه نه نهرو نا می شبې پاره کایمې شاعدل لا حقا وعد اکید الله وعده رشتیا او سوک د رشتینه د الله نه پوینا کی لیس بی امانیکم اے مومنانو نښتہ جنت ستاسو پا تي سو په خیالاتو مؤمنانو زان له خیالات دي سو یوه زید صدیقی ما بسو شو کنه مونږ داسمو کا بیا ښا زفاروقی ما زو عثماني ما دا په دې خلک دوه کشوي مزګی زان له جنت یو سبب قاتل دی ښا سو ما خو لاس دغه کړی دا طریقہ طريقه می کړی دا اما ته او چسو دا طريقه چې انی کړی نا جنت تن شتله ستا پیرشته وي نو چې پیرمو رزمکه کړی وا چې بغیر د دینه نجات نشته ګور وسوم ډیر خلک ده ښا چیرې تا نه تاسو کې او تعالی اسنیوا بیات نکړی نو یروړه بغیر دین اوساله نشي مسلمانې ده هر کته دی کوټه چمن ته دغه زینو ته لاړې کنه لوی لوی واځي دې خبره ها داریو مكتبه شی پروتي چې دا ماز پیر نخارا کړی دا ادا بیال ته جنت کې ده نغوارمه دا خیالات دي څوک وې زمو خپل او زمان نیک ترشه او نیک او داغه په مخ باندې والله مال جنت راکینو الله ویلې سبیا مانی کوم نذ جنت تاسو پار زوگانو ولا امانی اهل الكتاب ان پار زوگانو ده اهل کتابو مری ہوئی کنا چې نحنو ابنا ولای وحبا او نارایشی یمدت یا پنځتان شیګان دي تواس کوي چې یا پنځتن پاک پداره واری جنت تزیخہ او ناری حن فی مدد بابای من اجزان ته ناف او لسو نس وی ناری بابا ته आवाज کئ چې زمو بابا شته کنا الله په دې نکیږي خبره د عمل دا من یعمل سوأن یجزبہ چا چا عمل وکبدو شرک او بدت او سزا بوله ورکول شي لا سیګنا نه پوه ممې زند پارا بغیر د الله ناسوک ولی نه نک خلاصول شي نه پیر خلاصول شي ولی ولا نسير ان نسوک مددگار او ميا عمل من الصالحات چا چ عمل کړي عمل صالح من ذکرن او انسان نارینه او کنه نه هو مؤمنن و کې دې توحیدی ښه هله کې دخلون الجنه تا دا داخل شي جنت دا ولا يظلمون نقيرا دیبان له ظلم نشی کې دې پان اندازه د هغه قوتي د دا کجوري دا ډوکی ایس قسم نا کنای عدم نه دا, دا, دا بالکل و ظلم نه خان ومن احسن دینا ممن اسلما وجاهوا لله و محصنا سوږ دې زیات ښه دین کې پاکيده کې دا, دا غچانا چی اخپلزان یہ احوالہ کردے دے اخپلزان اللہ تا توحید دے کنا خواب چی بس اللہ تا دے ارسو اس پارل و هو محسنن دے و لنم کے خودو دے موحیدی کنا ابن باس رضی اللہ عنہ ہوئی موحیدن محسنن فی القول والعمل محسنن دلان دے اے ابن کسیروی اتوع چې قیده توحید او تو عمل په سنتي کنا وتباب ملته ابراهیم, علیہ ابراهیم علیہ حنیف نو دغه ملته ابراهیمی دې کنا ملته ابراهیمی خصن او تور او سپین نه دی ودغه ملته ابراهیمی دې ښا چې قیده توحید او عمل په سنت نو تابیدار شو د ملته ابراهیم علی السلام اغه ابراهیم علی السلام چې مشاور په حنیف سره چې د هر باطل نه مخالهون کې د اعظم کار وکړه دا کار کارده هم اخوی جزه کروشو چلاوی نوالیه ما تولا زقی خلقو تدار دیر گرانا دخوا چیغی کی حنیف صفت راش دا یو ابراییم علیہ السلام واتخذ اللہ و ابراییم خلیل نوالیو اللہ ابراییم علیہ السلام لراق پل دوستو خلیلن زجاجوی الخلیلو هو المحبو الذي <اللزی> لا خلل في <فی> محبته خليل اغه محب اغه محبت کوونکی توید الله سره چې په محبت کې خلل نه کنا کوم محبت ته نن چې اغه خلل نه خالی دی یو په لبا دا و کې چې زموږ الله سره محبت ته زموږ الله واخله زموږ زموږ الله دې اول په شي ګورنو زلوی ټول غار غاری په نور محبتونو باندې <تصفح> وسلیه کتلین دا محبت نشکنه لا خلل فی حبه فی محبتی داغه محبت کې خلل نې کنا تاغه سی امام بغوی وی سما خلیلن ابراهیم علی السلام ته وی وی خلیل لان اللہ احببہ واستفاه الله سره محبت کو او لا غره کلو پټول مخلوق کې چنه یعلکل الناس امامہ او بل معنی دا زه بهترا خلیل د خلت نوم راضی او خلیل د خلل نوم راضی خلت دوست ته د عامه کې معنی چې شنداغي پزې تلیږي چې د خلت نه غسته دي او چې خلل نشي نیمګړتیا په یوشي کې کامه ابراهيم عليه السلام ته خلیل اوې چې د نیمګړیو دې محتاج ولاته پټول دنیا کې صرف دیو چې الله ته محتاجه و ځان نیم غړي غاڼه ځان ته محتاجه غاڼه انور ټول خلق پورو د ټولو الله ته عیت نوخه پليځه چا پیرانو د چا بابا غاڼه د چا سوسو سو از ذب بس یو الله ونه نبی نیو ځان خلیلن په معنا زم او, او نبی السلام ویلو حدیث کې چې ابراهيم خليل الله و انا حبيب الله مونکی فرق نشته ده حنوم کې فرق ده او تعالی خليل ویلي دی ماته حبيب ویلي نو وسوال پیدا شو چې ښا چې دوست ته وتاوي خجور هر سوي اوله کلینو یا به دا غنغوارو نو الله وينانا وللای مافي السماوات او مافي الارض دوسته مانادان ده خاص الله لر دی اوس چې پاسمانو ک دی او پهموقع کېدي الله پهغې کې بل چالهړ نه د ورکړي هغه الله خپل ملک ک سااتلی دي چې دی کې د چا سرشته الله سر نشته د چا برخه وکان الله بکشي محي او یقین الله پارسباندي حته کوون کې دی هرشي د الله د علم د لاندې دی, دی پاربان د الله پوهږي په حاضر <محافظ> او ناظر دي پارس باندې ان بیا چې دی یا بندیان اږي سره ده صفت نشته دي ولیکن الله را نذیک لري ځانته محبت او سره کړې دي د ډیرو مهنتونو او د ډیرو امتحانونو پوجا باندې خه ابراهيم عليه السلامه یې سمره تهانات ترشوي الله تم مهنت کاه نژما دوست بشي زبا سره محبت وکم سوره مايده کې وراش وقفه وکه